farihanga na islam amani kapatikana ibaza hiyo wale kugenda mbi na hadadi ibn yusuf ingene jeshi jariku baguti bose walikuwa dini yetu ni wa undi asengesha amasengera na usman kama na, na mfano aka msira ghaibu banza rongoza na bista mibu banza alukeshuje mwe asengesha waislamu al-fajiri na ibn abbas arnyuma yule kani ya borewe abasengesha ira kazini al-fajiri gira azidukum dabongere ibn abbas ibna basna acha avuga namtombere ni babuze ngo atufainani weni mtu du kweli huko kiongozi na yeye alifanya maasi lakini sio kufuru alikao kumnyanyua icho bakoze basi waje nda kumwambia kiongozi mkuu usman akampika fimbo za za pombe unaona kiongozi abdul malik ibn Marwan, yafash burongozi numupanga Abdullah ibn Umar arandika Mimi Abdullah ibn Umar nakupa bai'a na familia yangu yote kandi yafase, kwa upanga, liyokwa, ye. Musa, ni kiongozi kandi Hafas kwa upanga akampindua ile kwa tayari sampindua sakuwa na nguvu yeye msalamu nafuna mbai'a nakubali ni kiongozi kwa ya kiongozi yarokoze makosa ambayo Sio ukafiri haijusu kutoka njia taw yake. Icha kafiri munaasaha unampana saha kiongozi. Huyo yule nini? Kwa njia mbili au tano. Njia kwanza kama unaweza kumfikia mwenyewe, mfikie. Bali halul ilm yakataja kuwa akuishe wake kumwanasaha unakufasha hizi. Sala kama una uwezo wa kwenda, ofisi nambari hiyo kiongozi jenu nuyu jenera zakua nasaha ichukuru nakora walai, kiko injeya sunna inshallah nikoziwe wetu, tulia ukonoko cha nge ukabgirira ukamandi kilikete likamushikira chai ukarugika baba andi bavusa bushobozwe ku kumushikira kiongozi ichagatatu akorego yakoze atari kufru, Arasabi kwa dua Allah amgorore nicho ma mamlaka Na khutba ya Ijumaa kirese basa gusangi uh, utakaza dua lazima wamwombe kiongozi Allah mpisabati katika dini Ijeje akorerwa nani kiongozi aliyefanya maasi Tukeenda wakabilile Kiongozi Muislam alikoyakoze ubukafiri na kufuru mbawah Sebeja iki si ah -ah. ari dalili muri Qur'ani na ari kufuru aikoze muri giye ni lazima inafaa kutoka ayati ko ari ko ari kudura Moyo mfisi ngufu. Moyo mfisi e ngufu. Nuke ndaja yakoze kufru. Tumukureko Ufisi mbaha <laughs> ho. Watu sasa <basuta> wasoda <wapisa> <laughs> Sawa? Ndaja koze kufru inajuzu kumtoa. Lakini sharti ya kwanza kudra. Sharti ya kabiri murave. Baina ya maslah na mafsad. Mbe, tumu mukuyeho na tufusi nguvu tumu kuyeho masuala ndo atakuwa makubwa au madhara masala ndo makubwa au madhara kama masala atakuwa mtamtoa mrza kumukurako abantu nibi cyane abantu batakazintu byiwabo mukona nguvu toweni chenipe mbendi araingia mwingine ambaye ni muslim lakini kama a a atato kimtoa huyu kuna nguvu iko na jeshi patanza vita pigana pigana jeshi hiyo na au raia wana wanaanza kukimbia wanaacha manyumba yao kipindi na kuwa ni haramu kutoka njia ya kiongozi kafiri Chakufanya nini swavu Mnasubiri mpaka Allah subhanahu wa ta'ala hali mwenyewe Naam خاو بتاو نعم اها بخلاف قال Moba wako aringo mbga kuva yani kutoka nje ato ya kiongozi jiwabo ni ngom kama Mu'tazila yuko na yokora ichaha itabi kufuru Ni ngom ya ko bil ma'ruf wa mere baba afata ibyo kufanya nani ivo niko amurisha ameona ko atazama baba ni katika misingi yao atazile katika misingi yao al-amru bilma'rufi wan-nahyi 'anil munkar ubira ajawatumna eh misingi nzuri mashallah kome wanakusudia nini kutoka injira kwa viongozi sawa naam qala ash-sheikh wa Allah wa yudawiru ان عمل المعتزله هذا هو اعظم المنكر لما يتوتب عليه من مخاطر عظيمه من القضاء والقدر واختلال لسلامه وتسلل الاعد والواقع الكبير جهذا عمل المعتزله هذا هو اعظم المنكر نجم كريم بها زايد نيتو كيبikirenze kubera iki lima yaterataba alihi min makhatir aw min makhatir azim kubera ibi bina leta khatari kubwa sana kutoka injya to viongozi wala sana واختلاف الكلمه نابنقطن ذكانه كلمه هنا اكو تفاوت كبيس وتسلل الاعداء مير نا نا ماذوق واينجيا ndani ليبيا شذا اكو كاليبيا اكو بعض اهل العلم اللي مكفرين صدقاذي واكو كوكو يجاريف نيوني ماريفي ني ايتوغو ني ماري يبريفيل ها ياد السماء Zija aya zosudzifisa kul qul qulu afkan go bikuremu ngo qulu ngaya gibo Muhammadi wewe utangira kusoma qul Allah wahad yavia ansemulili vyeew choketuba na manufa nye madhara, madhara. Libya ubaruka bari vimvira basi kadashio alaihi min Kutoka viongozi wallahi kuna khatari kubwa kimwe Awana nguvu awana nini kikapata Matokeo kuawa meuawa wangu kimbia encho na yule alikuwa akaendelea kuongoza mpaka pale ambapo alitaka kumtoa. jambo la kutoka ya mitandao kafiri kizabinu vyokuvunga ngowo musaniaje musaudia kukubita ngoma je ndina chinabona ariko bakakukwiriza zankuru za aljazira tv ya fitna Ulazi konfri agati ya saudiana na qatar kuko qatar nio insi ambere iyo laibi kama khawarij Baja bose bazanzu afrika zoba bose baganda wosubirira qatar jeza tv wab aljazira nzindi ni, ni za fitna zishirango ibintu na saudiya basi tufate nifukuri tufate nifukuri umurongozo wa saudiya ya azanye amuri iri tufate nukurye akagende ari riyadu aba yakoze icaha kinini ariko nabagari kufuru None ba habari bashaka bagire bagire hija hija iyo atari kufuru msabire dua Allah kwera Weraba ibihugu byose abarubavye anzi yatwaye wallahi na marjaris Garem poke apa Sawa tubuge ebarisara nyene abantu bavange yes! siasa na dini urumwe uja no umurongozi w'igihugu nabogeya bigira inenye imana nirangira mikataba naba yahudi yagira mikataba naba yahudi inenye imana yagize mikataba kunye barandika mere wa Muhammad arandika adhika abu Muhammad wa Saudiya yageza mukataba siasa ari na gihugu mukwisi wallahi kigisha barudini nasudia ibindi bintu kwa tuvuge ukuri mvuz' gisohora abamenyi kwisi abashe buru mwaka benshi gusumba ibindi bigo bya islam saudi madina arabanu barenga ibihumbi madina Maka, arabanu taif arabanu na kama muri saudia ndefise moetrange atushukuru kwa haya kwaombee dua kwa haya kwa hivi awatu bakio msigitsi saudia nicho na saudia youtube ufatayo msaa au sunna au muri ijuma ni ngomba ko amsabira murongozi, Allah ampe tsabati kuba lazima atereze satufutura mtuba atereze Allah amugarure kuri haki ndo duara kila asiko nako abarongozi dua nziza inzira izotuma mahoro Israilo bafasaka musuimeruka waombee do viongozi wabaya. Hakuna njia nzuri kama hii kuliko njia ya kuanza kufanya maandamano. Dawan chanda bab gira, fa'u gawa salamun yurundi, dukura ibinu kwa maslahi. Ndabibu takana. Muribaka chagie idika vano alami fadhi ya fasha uongozi wa mpito. Na barabaini maandamano. Ntamwibage maandamano. Anyuma huyo mugeuzi wa umaze kuronga barongoozi mchara msikiti kutoka nje atoa kiongozi harici chaje baba nje na na na hamwe toshika aiko kitabu cha ki b... kifuga azoza gazeiluma la yahtaduna bihudaya wala yastanuna قلوبهم قلوب شياطير في جسمان انس ان ابارون غازي بزوافسه ابا فيجانا واو نيوو زاو نيوو زا زكي شيطوني كاتكا ميلاد بنادم نكوفاكو ابو بارونغزي بزوا ب... ناسونا نوبغيري غيسونا كاني بزوا بفسه ابا أ... فيجانا واو امباو بفسي ميتسيما ملي هوداي ماذا نصنع او ماذا اسمع in adrakta zalika ngori ki yo umusi uzoshika ababarangezi nka yani nikakutana nao nyifanye nini ninga yima nani afurzungu shukura mandamano a a uh ndabuge -huh. kuti fasma uh, uh, isma waqta lil amiri wa induriba waokhiza maluka mvurize umurongozi wawe kando mubawe umubawe nao agukubita akafata matungo yiwwe kwa dhulma mvurize kando mubawe iyi ndo njia abantu mara wafundisha maswahaba mshaki tuma abaje kumuba za haje ana sibiri maliki hajeje rukara abi aricha banu tukile gute ababwira gute isbiru mihanga mewagira ngo Allah ta'ala inzira ya sunna wala dufrike ya sunna umwe wese fikira mutwe agasaka kuzana atoire na nyuma ilaha anta نستغفركم وتمنى الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته